كم گنہگار مسلمانان چې دخل گناهونه لواجنه جهنم تداخل شي دوی به همیشه د په جهنم کې نیوي دوی د دخل گناهونه عذاب دملو شي او بیا به دوی له جهنم نه وستې شي مسلمان چې په سینه ایمان وي دوی به جهنم کې هميشه هميشه سفاله نه وسي اکا سنگه شکار فران وی او وی په جهنم کې هميشه ده روان وی نبا انت او نبا جهنم نه مسلمان نه چا په سينه کې ایمان وی دغه په جهنم کې هميشه نه وستې ګناہوں سزا میلا بدون باد پته جهنم نه او جنت ته الله سبحانه و تعالی کی